Most. Közéleti magazin. Főszerkesztő Fiala János. A Műsor a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Ugye Attila van a vonalban. Kezdjük a ma délelőtti programjával? Ö, akár kezdhetjük a ma délelőtti is. Az már nincs, de nagyon messze. Egy óra sincsen. Budapest-Liszt-Ferenc Nemzetközi Repülőtér Régió Gazdaság és Térségfejlesztési Cluster szervezői tisztelettel meghívják gazdaságfejlesztés 2014-2020 innovációs és vállalkozásfejlesztési támogatások Budapesten és Pest megyében. Ez egy nyilvános program? Igen, igen, igen, igen, igen. Nyilván igen. van ez úgy nyilvános, hogy az összes érdekelt, ahogy csúnya angol szóval szoktunk fogalmazni stakeholder megvan erre hívva, tehát az, a gazdasági élet, a, a, az állami szerepvállalók, illetve az önkormányzati szerepvállalók a térségben természetesen mindenki megvan hívva, aki a repülőtér közeli és távoli környezetében mozdás. Elmondom, ki mindenki lesz önön kívül, Szabó István Pest megyei közgyűlés Túróci László Nemzetgazdasági Minisztérium Szigeti Gyula Péter Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal a Bozsik András Igazgató Magyar Fejlesztési Központ, dr. Gordos tamás Pro Régió és szólnak aki Szabolcs, a Smart Vállalkozói Okospont Hálózat vezetője. Magáról a liszt repülőtérről senki nincsen, vagy nem is kéne, hogy legyen? De, de, de ők résztvevőként, érdekelként ott vannak, mint ahogy a Vecsési Önkormányzat, mint ahogy egyébként a Vecséri Önkormányzat, vagy a Gyári Önkormányzat részéről is ott szoktak lenni ezeken a megbeszéléseken. Aztán természetesen ott vannak azok a, a, a nagy... A, a munkaadók, a... Luchók. Oké, rendben van, ne végig, elő. bár én kezdtem kétségtelen. Árulj el nekem. Miről szól? Ugye ez arról szól, hogy megpróbáljuk fellendíteni és segítséget nyújtani azoknak a vállalkozásoknak, akik ide települtek. Igen, ez nem először van. Csalatban. Nem először van, és talán most először van viszont az, hogy kézzelfogható eredményt is tudunk mutatni. 2014 decemberében indítottuk azt a munkát, kevéssel a... a Előző önkormányzati választások után a Lufthansa technikkel, aminek igen. következtében a múlt héten avattuk fel a repülőgép mérnöki központot, több mint 50 mérnökállás, és ezen kívül a kiszolgáló személyzet új munkahelyével, ami új munkahelyeket és alkalmakat teremt a térségben. A múlt héten pénteken avattuk fel a repülőtér területén, tehát először van olyan nagyobb szabású, kézzel fogható eredménye is ennek az együttműködésnek, ennek a klaszter együttműködésnek, ami számszerűen... Mert hogy egyébként a Lufthansa nak ez a megjelenés, ez egy több szereplős munkának az eredménye? Hogyne, hogyne, hogyne. Hát nyilván ez úgy zajlott le, hogy engem, a, ugye ez az egész klaszter megbeszélés, az egy korábbi Európai Uniós fejlesztésnek a továbbvitele volt, az Erlet projektünknek a továbbvitele volt, és az Erlet projekt tele, Utána, annak következtében jutottunk el arra az elhatározásra, hogy ha már egyszer azok a szerepvállalások, amik létrejöttek itt az Erlet projekt kapcsán egy három éves együttműködés keretében, akkor ezt ne hagyjuk veszni, vigyük tovább, és akkor formálódtunk egy gazdasági térségé egy klaszterré, és amikor ez a klaszter az első hivatalos üléseit, együttműködéseit, programjait vázolta fel, akkor keresett meg bennük a klaszter egyik tagja a Lufthansa Technik Magyarországi Rányvállalata, hogy a Lufthansa tervezés. Akik egyébként független tagjai voltak ennek a klasternek ezek szerint? Persze, persze, persze, ők már tagjai voltak ennek a klasternek, csak segítséget kértek abban, hogy hogyan tudnánk abban együttműködni, hogy a Lufthansa nagyanyavállalatán belüli belső átszervezések következtében ne a bolgár vagy a máltai versenytárshoz kerüljenek az új fejlesztési lehetőségek munkaalkalommal együtt, hanem jöjjenek Budapestre és akkor kezdtünk az állami szerepvállalókkal, a külügyi és külgazdasági minisztériummal egy erőteljes együttműködést, illetve két magyar egyetemmel vettük fel a kapcsolatot, itt az irodámban négy-öt alkalommal a német Tulajdonképpen ö, ilyen auditáló ö, munkatársakkal együtt végigvettük azokat a lehetőségeket, a befektetési ügynökség, a Hipa, a külgazdasági minisztérium és a, az egyetem résztvevőivel, hogy a magyar állam az milyen háttértámogatást, illetve az önkormányzat, milyen háttértámogatást tud adni ehhez a projekthez, és úgy nézve, hogy sikerült elnyerni ennek következtében a, azt, a, azt a mondom, 50 mérnökállást és ezen felül még egyébként az ő kiszolgáló személyzetüknek is a bővítésére vonatkozó új munkaalkalmakat itt a Liszt Ferenc ami gyakorlatilag most pár napokon belül elkezdje. Maga a 2014 2020 az uniós periódus egybe hangzóan jön létre? Van, így, van, így van, így van, Azért jelöltük ki ezt, hogy ez a 20-20-ig tartó, pénzelosztási mechanizmus és azoknak a keretrendszerei, ugye 7 évről 7 évre megváltozik. Ugye az Európai Uniónak 7 évre van meghatározva a költségvetése, és a költségvetésben a prioritások is 7 évre vannak megszabva. Tehát azért szoktuk ezeket mindig ezekhez a periódusokhoz kapcsolni, mert más-más célokat -más jelöl meg egy-egy költségvetési cikluson belül az Európai Unió. Főtámogatandó célnak, és ugye nyilván ezekhez kell igazítani azokat a pályázatokat, illetve azokat a fejlesztési szándékokat, akár önkormányzati, akár a gazdasági élet szereplőjéről beszélünk. És ezeket külön-külön szétválasztjuk, és a target, tehát a cél az rossz, ö, ö, rossz irányba megy, hiába bármennyire jó is ö, és kívánatos az a projekt, az nem fog támogatást kapni. Tehát ugye nyilván itt ezeknek az együttműködéseknek az a célja, hogy a rendelkezésre álló forrásokat, azokat a fejlesztési akaratokat, amelyek a gazdasági élet, illetve az önkormányzat szerepvállalók között megjelennek, azokat megpróbáljuk arra a keskeny útra ráterelni, amelyik egyébként meg is egyezik ennek a 7 éves uniós fejlesztési, cél, a uniós fejlesztési ciklusnak a céljaival és a szándékaival. De, de így lehet egyébként sikeresen pályázatot elnyerni az Európai Unióban. Október 25 e csütörtök van egy percen múlott, negyed, kilenc, Ugi a 18-i polgármester van a vonalban, bárki kérdezni akar főváros 18 előtt. 0679.3995 vagy 0679.3996, csak az egyik fog stimmelni, mert a másikon a polgármester van, és ezáltal nem hívható. Van-e olyan dolog, amiről, hát szívesen, nem feltétlenül szívesen, de fontosnak tartja a tegnapi fővárosi önkormányzati ülés után, amelynek az összefoglalója itt van előttem, de van itt egy ilyen bárján egy pillanat, ha valaki telefonál, ő élvez. Jó reggelt kívánok! Zármester úrtól azt szeretném megkérdezni, hogy nem tud-e véletlenül arról valamit, hogy mi az értelme annak, hogy a Ferihegy 2-n, ugye állítólag most megint valami új terminált fognak építeni, miközben a régi Ferihegy 1-es repülőterünk ott áll, és egy Bauhaus műremek elméletileg a világon, ahol a Bauhausról szó esik, ott mindenhol megemlítik a Ferihegy 1-et, mi mégsem használjuk. Köszönöm. Tökéletes a, tökéletes a kérdés. Talán két-három hét múlva, vagy esetleg egy bő hónap múlva, ö, ha itt beszélgetünk, itt ö, talán tolmácsolni tudok, vagy el tudok mondani egy, egy ö, remélhetőleg jövő egy nagyszerű együttműködés és megállapodás eredményét, amelyik a felé egy egyes terminálnak a, a megújítására vonatkozik. Igazán. Én egy csapos vagyok, ugye mindig visszaemlékszem arra, amikor anyukám elmondta, hogy mi történik a Magyar Rádióban a 90-es évek elején és apukám mondta, hogy Edith a fiadot dolgozik, de én legutóbb Hardi Mihálytól azt hallottam, hogy ennek a fejlesztésének pontosan az áll az útjában, hogy ez egy műremek, és ennek következtében az egy műemlékvédelmet élvez, és nem lehet hozzányúlni, jelen formájában pedig teljesen alkalmatlan arra is, ahhoz, hogy hasonló szolgáltatást nyújtson mint Feri egy kettő. Ezek szerint én teljesen félre hallottam azt, amit a Hardi mondott? Nem, tökéletesen erről van szó. Azzal a kiegészítéssel, hogy ott lenne terveink szerint a legnagyobb jelen pillanatban létező olyan múzeum, amelyik szabadtére mutatná be a repülőt. Ugye van egy jelentős repülőgép, múzeális érték. Oké, okay, rendben van, de a hallgató nem ezt kérdezte. Az, hogy az betöltsen olyan szerepet, mint amilyen Ferihegy 2 betölt, az... Nem én... tud, nem, a... nem tud. Ezt nem tudja betölteni, ugyanis ö, olyan szűkek az átjáró kapuk, olyan, ö, olyan kicsik azok a, azok a fogadó terek, illetve indító terek, hogy nem felelnek meg a mostani repülési szabványoknak már, és ott ugye ezeket a gyönyörű, valóban gyönyörű bauhaus épületeket szét kéne, szét kéne verni, szét kéne csapni, és utána át kéne alakítani. Én magam számtalanszor szoktam járni bent, ugyanis jelen pillanatban rendezvényteremként funkcionál ez, és különböző nemzetközi eseményeknek, vagy magyar eseményeknek szokott helyszínt adni, például a múltkor volt benne koncert, vagy nagy, nagy cégek szokták karácsonyi évzáró rendezvényükre kibérelni ezt az épületet. De mondom, úgy tűnik, hogy ez lesz a történeti múzeum, a Közlekedési Múzeumnak a, a különböző gyűjteményében található repüléssel kapcsolatos emlékeit fogják részben szabad téren kiállítani a tervek. Én... Jó, köszönöm szépen. Az a kérdés, hogy van-e másnak kérdése, akár ez akár más ügyben. 067930995, illetve 067930996, az egyik nem hívható mert hogy azon a polgármester van, fővárosi, illetve 18. kerület ügyek, és akkor hát majd megyünk vissza, vagy találunk más témát? a Addig, fel... addig ameddig várom a várjuk, addig két dolgot hadd mondjak el, hogy egyébként Dávid Károly volt ennek az épületnek a tervezője, aki a népstadiont is tervezte, és a 12. kerületben a Gesztenyés Liget, vagy Gesztenyés Park szélén található múm kulturális központot is, ami jelenleg is áll, annak is ő volt a tervezője, aki egyébként korbúzi tanítvány volt. Tehát azért is igaz, amit a betelefonáló mondott, mert nagyon, tényleg egy nagyon értékes ipari műemlékről van szó. Még egy mondat, és egy kicsit hadd promotáljam magunkat még látható öt napig a kiállítása a 18. kerületi kus téren a galériában egyébként Dávid Károlynak. A műveiből, illetve az életéből összeállított kiállítás, még október 31-ig látható a kerületben. Ö, a csalószki majd segít, mert ugye én most távirányítva vagyok, és ön valószínűleg nem hallotta a Vittinghof Tamással való beszélgetést. Hallottam? Nem, nem hallottam, nem, nem, nem. Jó, nem nem akkor azt el fogom önnek küldeni. Én a jövő héten, ha az Isten is hozzá segít, akkor nem leszek itt de két hét múlva visszatudunk térni rá. Ö, a másik pedig, amit akartam öntől kérdezni, valószínűleg Vintervontai Zsolt majd erről is fog beszélni, de mindaz, ami tegnap történt a fővárosi közgyűlésben, és amely az önkerületének az elérhetőségét és a közlekedését is befolyásolja közút, vasút, villamos és az utak. Szóval, hogy most éppen mi a helyzet a hármas metró felújításával, és ebben párhuzamosan a pótló buszokkal, mert megmondom önnek őszintén, én elvesztettem a fonalat. Hát most az a helyzet, hogy hosszú ideig a, a főváros kiírt egy busztendert, amely, amit egy lengyel gyártó nyert meg. Ugye ezzel a főváros aztán utána szerződést bontott a kormány kérésére, mert a, a kormány azt mondta, hogy magyarországi buszokkal szeretnék azt, amiben persze van ráció, de itt tennék, -e, tennék egy nagy kapcsolós zárójelet, ugyanis amennyi buszra, kb. 300 autóbuszra lenne szüksége David időn belül a fővárosnak a hármas metrópótlására, ugye ennyi autóbuszt egyetlen egy gyártó, még akkor is, hogyha a források rendelkezésre állnak, az összes jogi környezet egyébként, ami a közbeszerzési szabályokat és annak nagyon bonyolult hátterét mutatja, rendben is lenne, akkor is képtelenség ilyen rövid időn belül ezeket a buszokat egy helyről, egy téktől beszerezni. Ezért a kormány azt mondta, hogy rendben, akkor alvállalkozókat kellene bevonni a szolgáltatásnak a, a, az elvégzésébe, akik a szolgáltatást nyújtják, nem pedig az autóbusz. És hogyha ez többek kerül, mint egyébként amennyiben az autóbusz került volna, akkor a különbözetet a állam átvállalja annak érdekében, hogy ezzel is támogassa a Magyarország buszgyártás elindítását. Csak a jelen pillanatig gyakorlatilag erre nem érkezett semmilyen olyan konkrét jelzés, hogy pontosan honnan is, milyen autóbuszok, milyen mennyiségben és hogyan érkeznének meg a fővároshoz, hogy el lehessen indítani a felújítási programját a hármas metrónak, hogy gyakorlatilag ezért úgy döntött a főváros, hogy rendben van, ha az állam akar segíteni, akkor legyen nagyon kedves, próbálja meg majd másfondon és a megtenni. Tovább nem lehet várni az autóbuszoknak a pótlásával, illetve azoknak a beszerzésével. Ezért a jelen állapot szerint gyakorlatilag azt mondta, hogy rendben van, akkor megpróbáljuk lehívni azokat az opciókat, amelyeket a korábbi autóbusz vásárlással kapcsolatban már a, a főváros a szerződéseiben garantálva van, tehát ezek egyébként Mercedes autóbuszok, vannak olyan alvállalkozók, akik egyébként szolgáltatnak a BKV-nak bizonyos vonalakon. Náluk is vannak olyan plusz opciók, amiket le lehet hívni, tehát azt lehet mondani, hogy vannak olyan többletopciók, illetve most jelenleg a piacon is vannak elsősorban svájci <gül> körülbelül ilyen 5 és 8 év közötti használt autóbuszok, olyanok, mint ezek a Fánhul autóbuszok, amik járnak jó párkerületben, elsősorban a délpesti régióban. Ezeknek az autóbuszoknak a pótlása, ezeknek az autóbuszoknak, új autóbuszoknak a megvásárlására nyílik még lehetőség. Tulajdonképpen ezek a, ezek a fő szempontok, amiknek a Figyelemben Képes kirakni egy gondolatjelet, abszolút más témában, csak ugye a hallgató mindig elsőbbséget élvez, de az önintellektuális képességet megpróbálom igénybe venni, hogy innen folytassuk, és összehozzam valakivel, aki egész másról kérdez, abban a reményben, hogy még visszatudunk jó. Ugye elvileg a mi együttműködésünk arról szól, hogy a népnek, tehát most ha a nép kérdez, akkor a nép elsőbbséget élvez, hogy kellőképpen maguk legyek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok, és köszönöm a türelmüket. Nekem az a problémám most már. 2010 óta, hogy az utcánkban élő hatalmas fandvellünk szembe van egy ilyen japánokát, hogy veszélyezteti a házat, a villanyvezetéket és fedisül a járdát. Hogy azt kérdezem öntől, hogy megkérdezhet, várjon egy pillanatra, azt kérdezem, hogy meg valamilyen módon körülírja-e a környéket. Te nem mondja házszámot, csak hogy a polgármesterbe tudja azonosítani nagyjából a környéket. Igen. Nagyjából hol járunk a 18. kerületben? Nagyjából. Itt a a környékén és a Rádai utcában több ilyen fa van, ami 8-10 méteres hatalmas japánakát és vezetékeket veszélyeztet az ágai, most már konkrétan a villanyvezetékünket, tehát félek, hogy elszakítja és nem leszünk árammal ellátva meg. meg... A polgármester be tudja azonosítani a környéket? Igen, nagyjából tudom, ez a Ráda-Igedeon utcában valószínűleg. Több ilyen hatalmas fa van, hogy ilyen óriás. Igen, igen tudom, itt ugye, itt ugye két problémák van, ugye az, hogy ez a főváros kezelésével utca, az a Ráda-Igedeon utca. Igen, igen. igen itt, itt, itt a fővárosnak sősorban eljárnia, de hogyha tetszik olyan jó lenni, és műsoron kívül elküldeni egy fényképet és a, és a címet pontosan, akkor én segítek abban, hogy akár a mi városüzemünk vegye fel a fővárosnak a főkert. Én a telefonszámot megadom szívesen, hogy fényképet, elnézés, azt hogy ön uhajt, vagy tud fényképet készíteni, vagy lemondana a fényképkészítés lehetőségéről. Elég, ha csak a címet eltetszik küldeni műsoron kívül, és akkor én a fel igyekszem egyeztetni abban az üzen, hogy ez megtörténjen, Sajnos ez a 18. kerületi városgazda, tehát a mi városüzemünk a, az ülői úton ilyen módon nem nagyon tanálok a fák ügyében, de, de akkor... és nem vágták vissza, pedig kérte uh -huh. uh -huh. uh -huh. a városgazda, elműnél voltam, hogy vágják, nyessék vissza, mert a miénk óriási, még egy-kettő per még ilyen óriási fa, de, de félek tőle, hogy le. Én már láttam fát, amikor a vihar megcsavart, az a kicsit így, azt meg vagyok ijedve, hogy ne legyen valami katasztrófa belőle. Akkor most. Én a telefonszám, azt kérdezem öntől, hogy az, egy másodperc, az ön telefonszámát odaadhatom a polgármester úrnak? Köszönöm jó, köszönöm szépen, hogy. Köszönöm a türelmüket, még egyszer, meg a figyelmüket és is. Nem, nem különösebben nagy szám, mert hogy ezért van ez a műsor, most egy pillanatra várjon, adáson kívül megadnám jó, hogy fel tudja jó, jó. írni, addig önök nem hallanak semmit. Jó. A hallgatók az igényet a világán nem hallottak semmit, nem tudták, hogy most adás, kimaradás van, pedig nincs is, is, is szélvihar. Um, ilyenkor például szegény lakó, az ugye a fát látja, nem az, aki ki kezeli? Így van, de van ennél még egy fontosabb uh, probléma. Örök uh, háborúban állunk. Uh, van egy, van, Azt tudom mondani, hogy uh, képzeljenek el egy három szöget, aminek van egy súlypontja, ha pont azon az egy ponton ö, támasztjuk alá, akkor az a háromszög az képes egyensúlyban maradni, és nem levin lenni. Na most ö, a, a mindenkori hivatal, a mindenkori lakó, és a mindenkori zöld mozgalmaknak ö, a, a három ö, csúcsa, ez a háromszög, és hogyha valamelyik irányba egy picit jobban elmegy az ember, akkor ez a háromszög felborul. Nem tudom, hogy a hallgatók értik-e, mire gondolk. Szerintem értik. Igenis, ö, Ugye arról van szó, hogy ha mi most minden fát le fogunk haszállni, akkor három percen belül megjelennek nálam az összes zöld mozgalmak, és odaláncolják magukat a fához, és én egyenértékű leszek egy amazonasi cukornád ültetvényesel, aki nem tudom hány hektár erdő pusztít el. Ha fönt hagyom, és probléma van a fával, és mondjuk ledől, is kidönti a kerítés, még akkor is, hogyha... Szerencsére mondjuk emberi életben semmilyen kár nem esik, akkor a lakók fogják azt mondani, hogy én nem végzem rendesen a feladatomat. Tehát ez egy borzasztó, nehéz egyensúly megtalálni, és egy árról kimondani azt a véleményt, főleg ezekről a gyönyörű, nagy nyáron árnyékot adó lombos fákról, hogy mi az a szint, ahol már be kell lavatkozni, és mi az, ami nem. Gyakorlatilag hosszú-hosszú történeteket tudnék mesélni utcákról, ahol egyszer gyűjtöget gyűjtögetnek, 80 aláírással, hogy azonnal rakjak rendet és vágjam ki ezeket a fákat, a másik alkalommal pedig <gül> bocsánat, ugyanabból az az 80 most. másik ember pedig arról ír nekem, hogy micsoda a disznóság az, hogy megcsonkítom a fákat. Tehát bonoszó nehéz itt megtalálni azt az egyensúlyt, és nagyon-nagyon bölcsnek kell lenni abban a tekintetben, hogy oly mértékben avatkozzunk be ezeknek a fasoroknak az életébe, amelyik nem veszélyezteti a fának az életét, de egyébként nem veszélyezteti azokat az anyagi értékeket, illetve emberi életet sem, akik abban a fasorban vagy abban az utcában élnek. Ez egy nagyon-nagyon nehéz egyensúly, és ezt nagyon nehezen lehet megtalálni. év nélkül tudnék számtalan ilyen utcát mondani a kerületből, ahol ezek a konfliktusok jelenleg is fennállnak. Elsősorban ezek a beállt kertvárosok ilyenek. Az a helyzet, hogy a gondolatjel bezárása az két hét múlva lesz. Ez egy érdekes gondolatkísérlet lesz. Az előbb arra kértem, hogy akkor ne tegye le, akkor tegye meg ezt a végtelen szívességet. Köszönöm ja. szépen Ugi Attilának a rendelkezésre állást. Szignál! A műsort a 18. jön önkormányzat támogatott. és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja Mindjárt találtam önnek egy polgármestert Ugye a mai műsor az főleg ilyen önkormányzati Volt már Vittinghofta Türelem, asszonyom az Isten áldja meg Ezt Én értem, hogy egy lavina, de egy másodpercig Asszonyom, asszonyom, álljon meg egy másodpercre jó? Ahhoz, hogy válaszolni tudjon valaki annak... De várjon azzal a felvetéssel, az Isten áldja meg. Találtam egy polgármestert, aki még nem tud semmit. Megvárná, hogy egy pillanatra felmelegedjen üzemi hőfokra, hogy tudjon reagálni? Elköszöntem, viszont Hát szerintem a nép nagyjából olyan lett, mint a politikai pártok. Komolyan, Tényleg. reménytelen. Rám szakadt egy nő... É hallottam. De azért nem semmi nem, hogy most azt mondtam, hogy várjon, mert akkor készülne és válaszolna, de arra már nem volt kíváncsi. Tényleg komolyan mondom, te mint egy komplet elmegyógyintézetbe dolgoznek. Persze a többiek azt tudják, hogy hát én sem vagyok külön náluk. Tudja mit. Hát most lehet, hogy meg itt megtapasztaltuk, hogy milyen az internetes kommentelő. Nem biztos! Nem biztos, nem, nem, én nem, nem, nem vagyok előítélettel. Sőt, hát ugye én ma először biztosítottam arra a lehetőséget, hogy betelefonáljanak. Gondoltam, hogy valaki azt mondja, egy fiala, én értem, hogy a rádiót fenn kell tartani, de ennyi unalmas beszélgetést az önkormányzatokról még életemben nem haladtam, mert tessék be, valaki betelefonál az önkormányzatokkal kapcsolatban, ugye valamit értve az elmúlt egy órából, és abból azt kiszűrve, hogy végül is az, az önkormányzatok azok teljesen feleslegesek, így is sokan vannak, foglalják a helyet fizetnék előket is, még egy rohadt fát se tudnak kivágni, mert ez a fővároshoz tartozik. Én azt javaslom egyébként, mert most már minden elérhető. Tehát unalmas délutánokra önkormányzati törvény, vagy mondjuk az újpest.hu oldalon Azért azt megnézném, hogy a hölgy délután elkezdi az önkormányzati törvényt olvasni. Nem semmi se kizárt az Ausztria lottó után, én tudom. De nem, hogy milyen feladat és hatáskör van egy önkormányzatnak, milyen törvényi felhatalmazásai vannak, milyen kötelező feladatokat kell ellátni, milyen önként feladatokat láthat el. Jó, csak a mai műsor elérte a célját, sose volt neki ilyen célja, de elérte ezt a nem létező célját, önkormányzatokra szükség nincs. Kész. Jó, hát akkor bemenjek ma dolgozni, vagy ne? Hát ma még menjen be, hát nem tudom, ez, még, még, még a hölgy nem írta alá a papírt, de jó, ön hallotta, vagy nem jó, ön hallotta a Wittenkopf való beszélgetés, vagy nem hallotta? 7 óra 48-tól hallgatom a műsort, onnantól, ami volt, azt hallottam, ami előtte, azt nem. Igen, hát a akkor... A, a, a... És meg egy jelentős részét hallottam. Kommentár. Ugye, ugye ez az egész, ugye a Vittinkov Tamással való beszélgetés nem jöhetett volna létre, hogyha nem tértem volna ki a Buda ősöt ért e, szolidaritási adóra, amit ön képtelenségnek nevezett, akkor betelefonált egy intézményvezető, ő nem menekült el a vitától, mert önnek dolga volt. E, utána viszont mind Uggiatilának, mind Vittinkov Tamásnak megmutattam, hogy mi történt, és most visszagörgött az egész. Igen, igen, igen. Meg, meghallgattam azt a adás részletet, amit ugye igen, igen, igen. kollégától. Az, az, érde... az a legjobb, az, az, a legjobb ugye az a Csalucki, aki elküldte, most ugye a Wittinkhoff nem teljesen járatos, de miért is kéne neki járatosak lenne a rádió életében, azt gondolja el, hogy a Wittinkhoff küldött egy érdemi választ a Csaluckinak. Ugye Csalucki hogy meglepődhetett, amikor egyszer csak megtudta, hogy Buda és önkormányzata ez hogy viszonyult, de a Zsolt megoldott, és azonnal elküldte nekem, csak hát komolyan van véve a hangmérnök, ami nagyon helyes. Hát ilyen nagyon jó munkatárs. Szóval a lényeg az az, hogy egy olyan érdekes beszélgetés folyam volt ott a múltkor, kiegészülve a ma reggelivel, amelyben kiderül, hogy hármon beszélünk egy témáról, és euh, részben értjük, részben nem értjük egymást, és, talán, és mégis mindenkinek úgy tűnik, hogy igaza van, és talán igaza is van. E, valóban, e, és én ugye el is küldtem a, a hivatkozott e, jogszabályi szakaszt, meg az Újpestre vonatkozó számításokat, becsült számításokat, és ebben Viking Foglalmester kollégának igaza volt ugye itt. Mi azért vagyunk bizonytalanok, mert hogy kettőszintű önkormányzat működik, és a, a, ennek a szolidaritási hozzájárulásnak a számítási alapja az, az adóerő képesség, és ez ugye a fővárosban és mindenhol az iparűzési adó a legnagyobb tétel. És valóban én meglepődtem azon, hogy ekkor arányt képvisel udajörös az összes kivetett, vagy kivetni szándékozott szolidáris hozzájárulásban. Abban szerencsére igazán volt, hogy ez egy 20 milliárdos, körülbelül 20 milliárdos tétel országos szinten. Azért lehet meg, hogy ekkora nagy az összeg, mert azzal úgy nagyjából tisztában voltunk, most valószínűleg egy újabb folyamot fogok elindítani, akaratomon kívül, de ugye azért az egy ilyen köztudomású tény, és ez a mostani polgármesterúra történt beszélgetésből is kiderül, hogy Budajas nem a szegényebb városok települések közé tartozik, és hogy ez az adó erőképesség, ahogy ő is mondja, azzal számol, hogy mennyi adót vethetnének ki, de ugye azt is mindenki tudja, hogy az nemhetesen 7 megy kifelé, akkor hosszú kilométereken keresztül bevásárlóközpontok központok, nagyjáruházak, mindkét oldalon iszonyat mennyiségű euh, euh, építmény, épület euh, és euh, irodaházak tömkelege, amelyek nagyon-nagyon-nagyon komoly adó adóalapot jelentenek. És igen, Törökbán Budaösnek volt egy olyan taktikája, hogy kihasználva ezt a helyzeti adottságát alacsonyan tartotta az iparőzési adó szintjét, ezzel kicsábítva a fővárosból, ahol ez az iparőzési adó mérték magasabb, vagy ha jól tudom, talán a maximum, kicsábította oda magához ezeket a cégeket, és így alacsonyabb iparőzési adó szinttel is nagyon komoly bevételekre tesz és mint tudjuk, vagy hallottuk a polgármester úrtól, ez a szolidaritásra adó fizetési kötelezettség nehézségeket okoz, de hát például civil szervezetek támadás vagy egyéb önként vállalt feladatok visszavágásához vezet, vagy vezethet, amit adott esetben vannak olyan önkormányzatok, szegény, szegényebb, sorsú önkormányzatok, amelyek csak nem is álmodhatnak róla, és az alapfeladataik ellátására sincsen elegendő fedezetük adott esetben, nem, hogy önként vállalt feladatokat kelljen. Azon gondolkodni, hogy melyiket e, nyírválják meg. Tehát igen, meglepett az összeg, ez csak azt mutatja, hogy mekkora adóerő képesség van azon a környéken, e, helyzeti adottságból fakadóan, és igen, most akkor, hogy újabb lavinát ne csak van a fővároson belül is olyan kerület, olyan városrész, amely, amely a területi helyi adottsága miatt jóval-jóval euh, jobb helyzetben van, mint adott esetben egy szomszédos kerület, azért, mert mondjuk metró megy, azért, mert nagy főútja van, azért, mert nagy övezete volt, ami az idők alatt átalakult, hatalmas, nem iroda komplexumokká, és ezért hatalmas adóbevételek. De egy dolgot nem értek, uh, több dolgot nem értek, de most <laughs> egyetlen egyet emelnék ki. Ugye én magam kérdeztem, tehát a kérdésem arra mint mintha érteném, de hogy ezt minden évben legyen, az azért nem értem, mert ugye innentől kezdve ezt az összeget fixen nem fogják megkapni az önkormányzatok, és ebben nem lesz változás. Magyarul, hogy ez egy rendszeré válik, amely most debütál, és később meg nem lesz rajta változtatás. Igen, erről a múltkor beszéltünk, hogy ennek az alapelve, és én, én nagy érdeklődésen hallgattam Ittinkov polgármester kollégát, hogy, hogy, hogy ennek a jogszabályszerűsége az megáll e vagy sem, mert nyilván én is azt mondom, hogy mindent a törvényen is keretek között, és azok, azon keretének belül szabad csak megtenni. Ugye ennek az alapelve az volt, hogy eddig az önkormányzatoknak korábban a teljes iskolarendszer működtetése, aztán utána már csak az épületek, az infrastruktúra üzletlátatása volt a feladata, és abban a finanszírozási képletben, ami, ami alapján az önkormányzatok az állami támogatásokat kapták, ez a feladat szerepelt. És mivel ez a feladat most elkerül az önkormányzatoktól, tehát továbbiakban már nem az önkormányzatoknak kell fizetni az állami iskoláknak a gázszámláját, meg a felújítási, karbantartási költségeit, ezért ebből a finanszírozási rendszerből vissza lesz valamennyit az állam arra a feladatra, amit ugye magához vont. Tehát maga az elv az érthető, annak a mértéke, annak az elosztása adott esetben a felvetőződött. A törvényszerűsége persze mindig kérdője, megkérdélezhető, és megvizsgálható, de az alapelv az ez volt. Igen, hát itt többé-kevésbé értem. Majd mire, mire megváltoztatják a dírat, talán megértem. Hogy Ugye szegény Ugi került abba a helyzetbe, hogy kiraktam neki egy gondolatjelet, aztán soha többet az életben nem raktam vissza, illetve mondtam, hogy két hét múlva vagy visszarakom, azért el, hogy a kukoricával ott érdepeltetés. Ugye voltunk témailag a tenapi fővárosi közgyűlésnél, ott is a hármas metrónak az áldatlan helyzeténél, a héten egy háttérbeszélgetésen volt, amely nem háttérbeszélgetésnek indult, de érintette ezt a témakört is, E, Mármint, ami a buszokat illeti, hát azért ezt nem sikerült e, példással megoldani. Tehát az a helyzet, amiben a fővárosi közgyűlést hozta az állam, miközben a fővárosi közgyűlés ennek érdekében olyan nagyon sokat nem tett, hát azért tudja mit, ahhoz azért elég jelentős tűrőképesség kell. Tök mindegy, hogy egyébként milyen színben indult a polgármester. Nem mondom, hogy egyszerű a helyzet, és azt sem mondom, hogy egyébként teljesen világos. Ö, azt leszámítva, hogy én ö, a tegnapi közgyűlésen igazoltam egészségügyi okok miatt, és köszönöm a polgármester, polgármester kollégáknak, hogy helytálltak helyettem is, és tudtak biztosítani a, a úgymond a kormányzó többséget. Ö, nem voltam ott, de nyilván itt ö, egy olyan döntés szükséges. fáj fája, torka, én áthású vagyok, vagy nem tudom mi vagyok, engem az életsúlyt. Önnek mi baja? Én szerintem benyáltam azt a vírus, mint amit mind a két gyermekem. Úgyhogy ez indult a múlt hét szerdán a kislányommal, aztán péntekem után a kisfiammal, én pedig hétfőn robbantam le. Most már jelentem, kezdek jobban lenni. Ha bárki, aki aggódott értem, szűkabb családomban, illetve Hújpest város határaink kívül is, akár jelentem, megmaradok. Kaptam egy levelet, amikor most felolvasok, valaki beállt a, a hölgy mögé, felolvasom önnek. Mert hogy akkor, ha nem beszél rossz néven, kicsit elvebetegségre vallanak, hogy további kérdéseket tennék fel a tegnapi fővárosi közgyűléssel kapcsolatban, kicsit olyan lennék, mint te nem teljesen, Nem mondom, hogy teljesen információ hiány van. Értem, de... de... De talán más témában érdemesebb világos, világos. Tisztelt önkormányzati szövetségek! A Fidesz 2010 óta fokozatosan, de biztos léptekkel is kitérők nélkül haladt azon az úton, amely a magyar önkormányzati rendszer kiüresítéséhez vezethet. Már a nagyjából célhoz is ért, a helyhatóság gyakorlatlag gyakorlatilag csak dísznek vannak Magyarországon. Ha nem fordulunk vissza a folyamat hatáskör nélküli így látszott önkormányzatokhoz káder, temetőkhöz vezet, Kezőt a kórházok államosításával, az iskolák elvételével, megyék szinte a szociális és kulturális intézmények állami átvételével folytatódott a segélyezés a szociális ellátások totális központosításával. Az intézmények államosítását azzal indokolták, hogy az állam hatékonyabban látja el ezeket a szolgáltatásokat, mint a helyi önkormányzat. Az egészségügyi intézményeknél az iskoláknál már kiderült, ez nem így van, nem tudtak pés a központosítással, ezek az intézmények hatékonyabban működnek, ha a azonos. Az új hulladék törvényel a hulladékazdálkodás is államosították a szabályozás miatt veszélybe kelt a személyszállításhoz való hozzáférés, a rezsicsökkentésnek állat csökkent a szolgáltatás színvonala is. A kéményseprés beolvastották beolvasztották a katasztrófa védelembe, ami elsősorban vidéken veszélyezteté a feladatellátást. A vízközművek államosításának szükségességet. A rezsicsökkentéssel és a különadókkal indokolták, majd kiderült egyetlen év alatt 5,4 milliárd forint veszteséget termelt az állam öt regionális vízközműcégre, így az, Közé kell átalakítani a víz és csatorna szolgáltatást, mert a kisebb cégek életképtelenek, hazugságnak bizonyultak. Elvették, vagy a közeljövőben elveszik az önkormányzatok állami feladatait, az okmányirodákat, az építésügyet, az agyakönyvezetést, az ipar- és kereskedelmi engedélyezést. A megyei önkormányzatokat megfosztották a közszolgáltatási funkcióktól, a területfejlesztési feladat körű üres, hiszen az ehhez szükséges források mennyisége, elosztása a kormány hatáskör. A főváros, a Fidesz választási rendszere 23 egymással versengő kisvárossal szabdalta, amely lehetőségével Lenné teszi az egységes fejlesztéspolitika politika kialakítását aránytalanná a képviseletet. Az önkormányzatok adósságának átvállalásával az állam meg akarta a polgármester jó indulatát, illetve a hitelfelvétel kormányengedélyhez kötésével sokban tartja őket. Így nem nehezményezik azt sem, hogy nem tudnak tervezett települ... település fejlesztésbe fogni. Nincsenek saját forrásai, kizárólag a politikai hovatartozáson alkúkon múlik, hogy kap-e fejlesztésre pénzt egy település, és milyen esélyjel indul uniós vagy állami pályázatokon. Kritikát megfogalmazni, tiltakozni egyet jelent azzal, hogy a településeket települése... települ... te kiteszik a pénztelenségnek. A politikai érdekes sokszor írják felül, a szakszerűséget, sőt a törvényességet is már be kell látni. A 2011 Megbukott a rendszer, nem működik, az egész csak forráskivonásról, a brutális megszorításról szól, ez így nem mehet tovább. Deredem, deredem, deredem, állíte deredem, március 12-e, Baranyi Krisztina együtt, Ferencváros önkormányzati képviselője. Azért olvasom el, mert nem mondta az, hogy nem tehetném, és joggal kérdezhette volna, hogy végül is ez mikori, és kinek a tollából származik. Én nem szeretnék a cinikus lenni, de akkor nem értem, hogy Baranyi a miért önkormányzati képviselő még és ezen túl menően... ha, ez a véle, ha ez a véleménye, az önkormányzati rendszerről azt gondolja, hogy a Ferencvárosi önkormányzatban nem folyik érdemi munka, nincsenek érdemi szaladatok, nincsenek érdemi hatáskörök, nem történik e, e, kerületfejlesztés, e, a, tehát hogyha, hogyha, ha, ha azt ő úgy gondolja, és nyilván úgy gondolja, amit leírt, e, hogy az tényszerűen úgy van és igaz, akkor szerintem neki a levél aláírása a pillanatában be kell nyújtani a lemondását. És nem szeretnék tovább konkrétumok mutatni, hogy ez úgy butaság, amit leírta, hogy van már most elnézést. Jó, rendben van, csak ugye az előző telefonállóval kezdődött valami, ő ugye letette a telefont. nem azt mondom, hogy nem akarok, egy, csak egyetlen egyet, ami nagyon megütötte felam az állam, elvont az önkormányzatok állami igazgatási feladat. Tehát, hogy egy állam igazgatási feladatot valóban látott el az önkormányzat, erről mi már nagyon sokszor beszéltünk. De például, és azt mondom, hogy a teljes szociális ellátórendszert elvont az állam, ez nem igaz. Leválasztották. Vannak önkormányzati segélyezési feladatok, és az állam elvitte azokat a feladatokat, amely központi rendeletek alapján, központi forrásból osztják a különböző normatív alapon járó támogatásokat. Tehát tulajdonképpen ebben e, valamennyi Krisztánon igaza van, hogy egyébként az állam magához vette azokat az állami feladatokat, amelyeket korábban a rendszer sajátosság, amiatt az önkormányzatok láttak el, de az önkormányzatok államigazgatási feladatot láttak el, amiről most az állam úgy döntött, hogy szerinte jobb, hatékonyabb, hogyha ez a központi igazgatás részét képezi. Most ezzel mi a probléma? Elvitte az okmányirodába, ahol például a jogosítványt, olyan adminisztratív szolgáltatásokat, feladatokat látnak el, amely a központi BM alatt működő adatbázisokból lakcén nyilvántartó működik. Államigazgatási feladatokat vittek el. Ha az iskolákról beszélünk, arról, arról beszélgethetünk. De például Baranyi Kristina egy kerületi képviselő azt mondja, hogy elvitték a kórházakat, rossz híren van, a 9. kerületnek nem volt kórháza, maximum a fővárosnak voltak kórházait, tehát sem újpest. Sem a 9. kerület nem veszítette el önkormányzati fenntartású kerületi önkormányzati fenntartású kórházat, mert ilyen nem volt. Tehát az egész egy ilyen politikai zagyvaság, az egész országra vonatkozóan írt valamit egy kerületi képviselő nyilvánvalóan politikai szándékból. De most már tényleg nem foglalkozunk azt gondolom ezzel többet, mert nyilvánvaló a szándék, nyilvánvaló a cél, Kellett írni egy hangzatos levelet, ami hemzseg a tévedésektől, és föntartom az álláspontomat. Ha ő ezt komolyan gondolja a 9. keletre vonatkozóan, akkor szerintem a levél aláírásával pillanatában a, a lemondó levelét is alá kellett volna írni. Távolétében akkor ezt abba hagyom. Mármint, hogy Baraink Krisztina távolétében. Újpest városház fényestése az október 31-én, jövő héten, ha. Isten is úgy akarja, a szerencsés is úgy hozza, és további tényezőket, stratégiai partnerként nem említenék, akkor nem leszek. De október 31-e az egyébként is korábban lenne, mint a mi beszegetése beszélgetése, szóval az mi lesz este 37-től? 1956 hőséjének tisztelettél az újpesti Fényfest Fényfestés, nem fényestés, mert olvasok mindenféle zöldséget. Fényfestés, tehát egy ilyen, azt hiszem, ledes, lézeres technológiával, ilyen nagyon szép színpompába fog öltözni az újpesti városázzal. Mindenkinek javaslom, ez hétfőn lesz őha, azt hiszem fél hétkor. 37-kor hétkor hiszen... itt a feltüntetett időpont. Igen, fél, hét, fél hét, hétkor lesz egy megemlékezés, csak akkor 3-4 hétkor pedig maga ez a Fényfest. Jól beszél egyébként, hogy pontosan, megemlékezés fél héttől, Fényfest és 37-től, tehát én is még itt tettem a kuszálas érdekében. Ha nem beszél rossz néven, alapvetően a hossza és a tartalma miatt itt most a farkaserdő egy részének kiárulásával kapcsolatos. Abban nem mennék bele, mert 8 óra 58 perckor, amikor nekem el kell mennem, mert az élet így kívánja, akkor abban nem kezdenék bele. Viszont azt kérdezem, hogy mi az, amit ön megjelenítene, hogyha Netán úgy adódna, hogy legközelebb csak a november 7 ei héten, november 7-8-9-10-én beszélnénk. E, tulajdonképpen semmi. E, zajlik az élet, e, csináljuk a dolginkat, ez, ez, ez, ez a poszt semmi meg többet annál, mint hogy megemlítsük, hogy, hogy azért született, mert hogy, mert hogy. mert hogy az emberi butaság az tényleg e, úgy, úgy tűnik, hogy korlátlan. Tehát olyan hírek jelentek meg, hogy kiárusítjuk a farkaserdő, egy részét, csak azért, mert hogy az az érintett építési ingatlan, ami most már 10-20 éve építési ingatlan, az a Farkas Erdő utca címet... Jó, ne kapjunk bele, ha, ha veszünk, akkor vegyük végig, és ne ezen a szinten, akkor csak arra kérem, hogy egy pillanatra le, tegye le akkor tartsa legyen szíves, én pedig elköszönök, míg a hírek... Sziasztok után... napot kívánok mindenkinek! Önnek is! A hírek után még két mondatot mondok önöknek, mint említett Zsoltot, hallották Újpesti polgármesterét. A műsort az Újpesti önkormányzat támogatta. Itt. És most: Közéleti Háttér Magazin. Főszerkesztő Fialaj János.